110. Ahura Mazda și sacrificiul eshatologic. Procesul de sincretizare dintre vechea religie etnică și mesajul lui Zarathustra se lasă descifrat în alte imnuri. Astfel, de exemplu, în Iast, opt roman, dedicat lui Iazata Tistria, personificarea stelei Sirius, Tistria se plânge că n-a reușit să-l învingă pe demonul Apaosa, care închidea apele și amenința să ruineze draga creațiune, pentru că oamenii îl ignorau în riturile lor. Tistria se scrie t s -t a Atunci Ahura Mazda îl venerează pe Tistria, oferindu-i un sacrificiu. Iasna, drept mare, acesta este învingător din lupta împotriva acelui Daeva și asigură belșugul pământului. Ahura Mazda sacrifică și lui Anahita și roagă să-i acorde această favoare. Să-l pot face pe piosul Zaratustra să gândească, să vorbească și să acționeze conform religiei celei drepte.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 Zehner vede în aceste texte o contrazicere a doctrinei lui Zaratustra și anume auto-umilirea lui Ahura Mazda, care nu numai că venerează ființe subordonate, dar și le cere ajutorul. Într-adevăr, importanța decisivă acordată ajutorului fravasilor reamintește un anume tip de deus otiosus, când creatorul pare să suferă de o obosală mentală care îl obligă să facă apel la anumite animale și chiar la adversarul său. Nota 15 E vorba în acest caz de un motiv cosmogonic dualist, destul de cunoscut în folclorul Europei Orientale, al Asiei Centrale și al Siberiei, dar atestat de asemenea în Zurvanism în nota). Dar faptul că Ahura Mazda venerează cu tare oricutare zeu oferindu-i sacrificii, iasna, nu implică în mod necesar că se plasează pe o poziție de subordonare asta le sublinează puterea creatoare a riturilor și a liturgiei, prezentându-l pe Ahura Mazda în funcția sa sacerdotală. Oferindu-i în sacrificiu, Ahura Mazda înzăcește forța magico-religioasă a destinatarului. Ceea ce reiese din imnuri este mai ales importanța excepțională a sacrificiului, concepție de sigur indo-iraniană, dar care se dezvoltă mai ales în Brahmana și care va deveni tot mai centrală în mazdeism. Ca și la alți indo-europeni, focul ritual joacă rolul capital. Iasna,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 Oricum sacrificiile animale sunt cunoscute în Avesta. Iasna 2 Roman 4, Iast 8, 58. În plus, ele sunt din abundența atestată de ahemenizi în epoca partilor și sub sasanizi. S-a văzut în ce sens Zaratustra, care se numește pe el însuși Saosiant și strigă, citez, să putem fi noi cei care vom înnoi existența aceasta, închei citatul, na 39, a revalorizat vechiul scenariu miticoritual care asigura reînnoirea lumii prin repetiția anuală a cosmogoniei. Zoroastrism, intenția eshatologică a sacrificiului, este continuu întărită fără ca valoarea cosmică prin aceasta să se șteargă. Se poate discerna un proces analog cu istoricizarea ritmurilor și fenomenelor cosmice în Iahvism. Lupta cu monștri și alte teme eroice tradiționale sunt interpretate ca momente ale dramei eschatologice mazdeiene, anume lupta împotriva demonilor daeva, așteptarea și pregătirea înnoirii universale, Frassochereti. Întrucât lumea era simbolic recreată și timpul renouit prin ritul de anul nou, până la urmă a început a se situa înnoirea eschatologică în cadrul aceluia scenariu. Sacrificiul săvârșit de către preotul Zoroastrian, anticipează sacrificiul final prin care Saosiant va efectua înnoirea. Prin urmare, oficiantul se identifică cu Saosiant și implicit cu Zaratustra. Nota 16. Marian Mole, cult, mit e cosmologie, pagina 134. Saosiant și mântuitorul final, identificat cu Zaratustra și după anumite tradiții târzii, coborând din sămânța profetului miraculos conservată în lacul Casa Oia. Casa oia se scrie K-A-S-A-O-Y-A. -a Închei nota. Mai târziu, cele două intenții ale sacrificiului, eshatologică și cosmogonică, sunt din nou unite. Tradiția păstrată în textele... Pehlevi citează o serie de sacrificii prin care Ahura Mazda a creat cosmosul Omul Primordial și pe Zaratustra. Înnoirea eschatologică va avea loc în timpul sărbătorii de anul nou și atunci morții vor învia, vor fi judecați și în cele din urmă imortalizați. Să reținem că înoirea universală, ca și creația originară, de altfel va fi rezultatul unui sacrificiu.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 fundamentală, cosmogonică a sacrificiului. Într-adevăr, înnoirea eschatologică nu numai că salvează omenirea, ci o fărurește din nou săvârșind învierea trupurilor. Acest lucru presupune o nouă creație indestructibilă, incoruptibilă. După cum vestește Iast, 19-20, citesc, Luma materială nu se va stinge, Minciune va pieri. Închei citatul.